Denzken, Venna, Föe, tuttu Denna, Villastorie, Assitte, Hems. Yöaika on, että... Niin, että ne on sanottu, että... Kun se osti halvalla kämpän ja sitten myi kaksi kertaa suuremmalla voitolla, mitä sen arvoa siellä oli ylipäätään asuntojen no, e e hinnat nousut samalle säätiöltä, josta se oli ostanut sen kämppän, niin säätiö oli perustellut sille, että ei mitään, tämähän on ihan normaali markkinahinta tämän, ar arvo, tämän tällaisesta asunnosta täällä näin, että, että tämä on ihan oi ok kauppa, ei tässä nyt minkäänlaista korruptiota ole. Hetkonen, jos on ihan normaali hintainen kämpä, minkä te olette nyt oston takaisin, niin sittenhän te olette myyneet sen alihintaan sille, se on ihan sama asia! Summer Killer-orkesteriä äh, äh, soitettiin äh, Suomen-Ruotsin spesiaalissa ja me sa saamme ilmeisestikin ensi viikolla yhteyttä äh, puhelinsoiton jos, jonkin yhtiön jäsenistä. Mutta kuunnellaan tähän ennen mainostaukoa vielä Summer killer ja kappale nimeltään Death Bar Hannu. Se oli itse asiassa EP-nimi, Detvar Hannu, ja se oli kappale nimeltään Jack Will, ja sitä ei löydäkään ollenkaan Detvar Hannu nimistä kappaletta. Ja loistavaa, hyvin oltiin taas äh, tilanteen tasalla, mutta muistakaa, ei se siitä, ei se siitä, ja jos se siitä niin sitten tulee lapsia. Radio Helsinki. 88,6 MHz ja 89,4 megahertsiä pääkaupungista Pohjoisessa.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 Ota sinäkin ensiaskel omaan onneesi ja ilmoittaudu avoimeen, sillä onnellinen opiskelee. Flow Tulevan kesän flow-artisteja on julkistettu taas lisää ja kaikki flow-liput ovat myynnissä tiketissä. Käy tsekkaamassa uudet nimet www.flowfestival.com April Jazz tuo jatsin suurnime tapiola savi. Maaginen menestys Avishai Cohen. Vuonna jatsin suurlähettiläs Jan Garbarek. Sekä kotimainen suosikki Iiro Rantala. Näen myös Wärttinän odotettu paluu. Viralliset April Jazz jatkot jokailta ilta Tapiola Gardenissa. Liput lippupalvelusta. Great Jazz, Great Party. Helsingin yliopiston, avoimen yliopiston ilmoittautumiset 16.4. alkaen osoitteessa helsinki.fi kautta avoin. Tämä on Radio Helsinki. Ja tässä on jutta Urpilainen, esittää kappaletta... En etsi valtaa loisto. Ei toimi. Kokeillaan, kokeillaan suhdestaan suudesta, joskus. Nää, nää, toi kyllä kulosti siltä, että ei se kyllä sitten alkaa toimimaankaan. Mutta minä, minä, minäpäs kokeilen vielä kertaa. Minäpäs kokeilen vielä kertaa. Rakkaat ihmiset, tällä kuuntelitte täällä näin paskalista. Olemme valitettavasti tehneet paluun. Puvun nyt itsestäni monikossa, mutta jotkut ihmiset etittelevät minua. niin Näin ollen se johtuu siitä, niin pösset tulee tänne näin. Nyt, kato! Kato! toimi toimi Halleluja! Kiitos! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Hyvää pääsiästä! Otan, niin otetaan nyt pösilö tekin kappaleen joululaulun ja tässä on ilmeisestikin mikä tässä oikein lukee kau vetät on amar De per, Persson-albumi on Ilkka Mattila. Ilmeisesti Ilkka Mattila on tuossa häntä säistämässä. Minä olin silloin jossain muualla. En ole tätä kappaletta vielä kuullut. Ja tämän kappaleen enkä eh, välttämättä kuule nytkään, koska minä ajattelin, että minä tämän, käyn tämän kappaleen aikana hakemassa noita viisi toiveita. Yritän löytää yön äh, live-version rakkaus lumivalkoinen kappaleesta, koska silloin noustaan ylös. Ja sitten sitä miten ja on muuta, ainakin David Hasselhoffiakin on toivottu. Mutta nyt lähtee hyvät nasterat. Pääs, Pääsiäisen kunniaksi Pösilön joululaulu. Ei kun se kestää vaan puolitoista minuuttia, enemmän. tästä mihinkään. Tämän jälkeen Laita joku bii, se kokonaan sitten. Tässä täytte niin, että tässä on taustat siihen piisille ja pösilölle laulunut laulun sitten livenä. No kuunnellaan sitten tausta. Hyvää hyvää joulua. Jesus. Jesus. Hyvää, hyvää joulua. Jaa ja aikille aikuisille. Hyvää hy, hy, hy hyvä lapsille ja kaikille aikuisille. En tiedä, miten se sanat meni, mutta mulla on nyt meni noin. Kovasti on toivottu tota, aina tota sutin ja alatalon Liha- ja kappale, ja nyt minä sen sitten teille soitan, ja soitan sen teille sitten kokonaan, koska mä käyn tosiaankin katsomassa noita, etsimässä noita levytoiveita. Tämä on ainutkertainen tilaisuus, otetaan paskiksi sitä alusta loppuun kokonaan, eikä puhuta päälle ollenkaan. Tässä kappaleessa on tarina, ei mertan, ja rantaa rakkaampaa, isämallinen ta tarina. Kuunnelkaa sitä, se on oleellisin, tässä kappaleessa on te. Pidän ruuasta, en iduista, naisen näköisistä naisista. Mä oon sellainen liha- ja perunamies. Kahvi kuumana, nuorena, kalja leipä leipätuoreena. Mä oon sellainen liha- ja perunamies. Aidan moottorit ja remontin, ravit, raskat huvitkin ja reio taipalle, varma liha ja perunamies. Lätkästä, reilusta Suomi-jätkästä. Ympäri maailmaa siniristiä heiluttaa. Ei merta rakkaampaa, mut nykyään kunnon ohjelmaa. Ei tosi TV:stä saa liha ja mi. Sä kossu vissyn naukujen, keraperäilmut paukujen, eläin liha ja perunamie. Taiteista ei jätsistä, vaan kun on turha puro loirista ja ajokoirista, liha-, liha ja perunamies. Juppi kylpylät voi tekiä, mitä mies ois ilman mökkiä, rantasaunassa paistu liha- ja perunamies. Mies on paikallaan ja aina työs. En pidä pommeista, en liian minä myös. On arvot kohdallaan, kun on liha ja perunamies. Näin on. Mä on sellainen liha ja perunamies. Terveinä, ainoa, edes on vähän huolta, tietysti selostaja-osasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei se väliä. Nyt huudetaan! Ifk, kamala, KAMALA! Kamalaa! KAMALA! Joo, no se on jossain määrin vanhaa tietoa, mutta kun paskissa ei ollut viime viikolla vielä palannut, on joulutauolta, ei kun siis toiselta joulutauolta kuin talvitauolta, niin kamalaa. niin. Mä äh, niin, siis, lupasin soittaa teille. Todda, todda, tuossa siis laulettiin, ei Mertarantaa rakkaampaan. me sitten Dorga, että mä soittaisit Mertarantaa. Kyllä mä, osaan, kyllä mä osasin. Santana laittoi viestiin, että viisu on kyllä heittämällä junteita, mitä olen hetkeen kuullut. Joo, siinä on siis, sulla on siis Sulo paikallinen, a, a, aikonaan voi sanoa, että 29-luvun Timo Soini. Mikko on kanssa sinne. Tätä siis löytyy Tessu, maailman viisain koira. Tässä on Kari että Kari että Tessu-orkesteri esittävät Tessu, maailman viisain koira. Olisiko tässä sitten jotain koiran ulvontaa vastaavaa? En tiedä se selviää. Nyt seuraavaksi suotamme sitten äh, ei kovinkaan ajankohtaisen kappaleen. Äh, kappaleen nimetään Kevät saapuu. Onkohan tämä totta, että herättää. Ei tän nyt oikein, ei tämä nyt oikein, katso, ei, missä se piski on nyt, onko siellä piski. niin, nee. meidän ala, huijausta, niin se jemeksen, jemeksen levy, niin siinä oli itse asiassa kaiken kaikkiaan äh, kahdeksan biisiä, mennä muista, että kuusi, mutta se on, kuudeshan oli sitten se kappale, mitä on toivotu, hyvät naisten herrat, nyt se tulee alusta loppuun kokonaan, koska tämä ei kauaa kestä. Mattella Mattila täällä, mä oon täällä, mä oon täällä, mä oon täällä, kokella. oon täällä, mä oon täällä, mä oon jos mä oon täällä, mä oon täällä, mä ja kuman taisi siis tulee ihan pelistä miksi? Hei, mikä sä oot, Matteilan kokela? Hei, mikä se oot, Matteilan kokela? Hei, mikä sa oot, Matteilan kokela? Jos sä tänne tekoulla, ne voisi vaikka leipä ranskalaisisi. Tai vaikka. Jaa, jäksin. Voisin vaike salatia ja ranskalaisia. menin kaupaan ostiläski pöllun. Ja voin lille missuta, ja voin kurvjani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 Jee, paskisit, back! nimimerkki laittoi viesti. soita Ramiren tai Tommi Läntinen noi Tommi Lentinen uudestaan. Tommi Lentisen kevättä ja on toivottu. Mutta kyllä, Toppaa voisi soittaa uudestaan. Perinteisesti me ollaan pääsiäisenä ottaneet ja lopettaneet viidonorossa, do näin tien syytä, ettei me poikkeasi kyseisesti käytännössä tänäkin vuonna. Ramira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Raksoilon mira, Rehtiä luomalainen mies on Ramira, mira, mira, mirehti Tuoraksoin ammattilainen Ramira, mira, mira, mirehti Kuka pika laulaa lyö Näihän se tuntapin. hoituu se miehen työ Ja sarjassamme erittäin ajankohtaisia kappaleita Anita Hirvonen ja Randa Reggae, Piitsille Pitsille Kain niin, tulin palmasiin, vähän lomailemaan, en muuta aikonutkaan. Talviajaksi jäin, jutun mietin näin, kukaan mua ei kaipaa, mulla hyvin on aikaa. Maksimiin laulamaan pääsin, uuden lehden elämässä käänsin, huolto pelas ja kiitin onneain. Yöt mä valvoin Päivät nukuin ja aurinkoa palvoin Kokis ja nautin Olostain Pappappappapp Rantarege siellä soi Airi airi airi airi Paras silloin ja nyt, Oh boy Jeesus laittoi viesti, että se jo ylös Nousta ylös, kulkaa mainostaa Jälkeen tulee ihan justissa. Ihan kohta nostaa ylös, ihan kohta, ihan jeesus On jesso, nyt toi kärsimätön siellä Niin pitää nostaa ylös jo puolen tunnin jälkeen Lelu puolet jälkeen, kun viimeksi kuitenkin muutama päivä siellä hengattiin. Haudassa mä vaan ihmettelin, että se oli semmonen rikollinen, niin timessa sille, niin promialauto, tota, ne niin hautasit oikein hommattiin. Että vähän kuulostaa epä, epä, epä, epä, epä, epä epäilyttävältä, mutta ei tää oikein uskota, että se nyt paikkansa. Joo, eikä ehkä. Mä ylös. mainosta alkoon sen jälkeen nostaa ylös. Kolmikin, vielä Kaupungissa pyörä on nopea liikenneminine, eikä pysäköitimaksusta ole huolta.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 Ei oo totta. Huomiseen. Säästöpankki auttaa aina. Se on sit pari viikkoa ja Samillakin valmistujaiset. Lomalla keritään käydä välissä. Ai ai, mahtaa olla kevää kaunein päin. Tässähän saada vähän ruskitusta ennen sitä reissua. Mitäs jos mä oikasisin tosta? Joo, mä seuraan vaikka noita vanhoja jälkiäni... Niin Oh, oh. Ei tämän takin voi uita. Lähtää, ylös. Ah, apua! Miten mä voin olla näin tyhmä? Oh. Auttakaa! Mutta on kyllä meno. Äskeisessä kuulimme Harri Pikisaaren mustaan laatikkoon tallentuneet viimeiset ajatukset. Mitä sinun mustasta laatikostasi kuuluisi? Viisaasti vesillä? Pistaffi. I hear in my mind, all of these voices, I hear in my mind, all of these words. Hietoniemen uimarannan tuntumassa kesäkuussa järjestettävä Garden Party laajenee. Toisessa konsertissa 29. päivä kesäkuuta esiintyvät venäläisamerikkalainen lauleja-lauluntekijä Regina Spektor, helsinkiläinen French Films ja ruotsalainen elektrobändi Little Dragon. Liput myy tiketti ja lippupalvelu, hintaa 52 euroa plus mahdolliset toimituskulut tiistaista 10. päivä huhtukuuta lähtien. Yhteistyössä Live Nation, Nyt Liite ja Radio Helsinki. Radio Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Nousta ylös. Nousta ylös. Nousta ylös. Nousta ylös, nousta ylös. Nousta ylös. Nousta ylös. Nousta ylös. Nousta ylös. Nobody says nothing but take No no nice. no no target. No no no, No no no la von komm onnen het jokaiseen. ja yles risti kädet No nyt on noustu ylös sitten. Maanantainahan siirrytään, että tämä olisi tullut ajankohtaisempi kappale, mutta... saatana laittoi viestit, laskennutaan alas. Lasketaan alas vaan. Nyt lasketaan alas. Nyt täällä soimaan ajankohtainen kappale Nylon Beatin musta joulu. Tämä on musta, näin ollen tämä on saatanallista musiikki kun musta mainitaan tuossa noin. Ja hei, hei, viestit, koska tulee pastit Euroviisustiksi, spesiaali mä voisin veikata, että Euroviisus-spesiaali tulee silloin kun on Euroviisustiksi, niin yleensä joskus toukokuun puolivälissä. No niin, istu taas alas. Tänne on tullut viesti, hei Pösilö, jos on kirjoitettu, siis isolla ei pienellä Pösillä. Pienellä Pösillä olisi kyllä käynyt, hei Pösillä ole kilttiä, soitan Robin. Frontside ole, oli. Se soitti varmaan ensi viikolla, kun Pösilö on täällä paikan päällä. Arskautella näin pitää kivaa keskenäänsä. Masturbato, niin lähetys mene meneillään. Pösilö on ensi viikolla paikan päällä. Ja rännästäkään tykätään, juu. Kuulit näen muuten ehden ihan oikeesti tämä alkuperäisen levy moni mies laittanut viesti että te on tytöt tykkää on aika monen huipentuma tälle pitkälle perjantaalle ei kulkatu ei tule tytöt kappale vaan tulee miehille biisi kuinka voisi mikä olla mikä voisi olla nosta mut koskeessa seison on onpa tosi kauniin oranssi toisun uus black and deckeri Isoisia. Miehet on turvallisia, miehet on putkeaivoja, miehet on mukana synnytyksessä. Edelleenkin ajakoistelee kappaleen. kappaleen jälkeen, kuunnellaan kesämieskappale tietenkin. Miesasia, miesasia, se on tietenkin. Se on tietenkin Hanna Pakarinen ja miehet. Hyvää kesää taas kaikille, juu! Piitsille, piitsille! Vaske se on palannut joulutau... Siis, miksi mä puhuin aina joulutauosta? Talvitauolta! Ja nyt on siis näin olla kesä. Ai kauheat nämä naisten tanssit, niin herveet, kun niitä tulee noit imolipskei kyyti. Nyt pitääkin olla tarkkana kun noit ytötä on saa nautuvueta. Jos mie saisi lähteä niiden mukaan... Uukiseta, olitko siellä seuraavaksi tulossa pitämään tänne radiolähetystä? Joo, ja mä to, toin yhden levy. Mä toivosin tästä mit mitä biisiä tahansa. Mun on pitänyt monta vuotta saada tää jos takas, okay, jo sun ke... Mä Okei. Koska tota... takas. Tämä kuuluu sarja Ultimate Classics. Okei, okay, mä, mä, mä, mä, mä otan tuosta näitä Elvistä ilmeisesti tässä I, versioon. Ei ihan mitä Ihan mitä ka, ka, Kaikki mutaa. Okei, okay, kiitos. Uke tulee tuolla. Mainoista, tota, niin, tai ennakkotiedossa luki, että olisi Norppa paikka paljon, mutta Uke tulee täällä kohta jatkamaan. Paljon joko. Polonetski, Isko, Sormatsi, Sormitsi, Ambietsi ja Teknopski. Tässä on siis e Eilert, Pilarm, Greatest Hits, jonka, levi, jonka uukin tänne toi. Tässä on Tierhouse Rockia, ja Lonson Tonight ja Lammitenderiä. Yes, Tuossa on jotakin ajankohtaa. Blue Christmas, no ei nyt sitä se on niin. Me no, muista, I love you because, because tuo Lammit voisi olla aika hyvä. Se ja kervettaan uskonnollista musiikkia. Tuulostaa ihan jo, joulu sieltä, tämä tausta, näin pääsiä se kunniattomuudesta. Ainakin se osaa lausua. Puh. Tässä on tullut vie viesti, että Aikooko Ar Aikoko arjolla kuusi vuotta kuuliainen salelle? No, en äänestänyt salea, sen voin paljastaa, se nyt ei tuskin ole mikään yllätys. Mutta tuota, no, niin, no, mm, mietitään mietitään sitä, ei, näin olen ei laitatkaan uskollista musiikkia. Tämä ehkä voi olla kurrelle uskonnollinen elämys, tämä seuraava kappale. Mutta... Tässä meillä on vielä, vielä 10 minuuttia paskista. Sitten jälkeen tämä hengellisen musiikin pari. Tämäkin varmaan joidenkin mielestä heikennästä musiikkia. Tasavalta meidän suomalaisten tahto elää hengittää. Siksi Suomen kansan äänestäen päätti, että uusi jälki jää. Teet, ne joita matkallansa kohta vain ratkaisua odottaa. Väinämöisen jalan jäljessä nyt vaan, Messaulin niistöä tuletetaan. Häipyi viiden vuoden yksinäisyys. Ja alkoi kuuden vuoden kuuliaisuus. Äi, on laittanut lisää tätä. Tässä otetaan ensi viikolla, voisi vaikka laittaa kokonaan. Tässä on Maria Tyyri laittanut viestin. Tämä on iki kuuden vuoden kuuliaisuus. Voisi olla muuten coveri Paskelille. Ja näin, kyllä, aivan. Ja piisitoivio laittanut viestin. Eikö siis haha ha, -ha laittanut viestin, että on niin mahtavia tässä kappaleessa. Rakkaus, rouvajen. Joo, onko siellä 32 I, Ikäero. Eli jos Jenni Homma olisi yhtä ö, nuoren äijän sitten Saulin jälkeen, mikä heillä oli ikäero, niin se olisi miinus neljävuotias, sillä lailla. Mikä saista, jos Sauli on 60, jos se olisi 92-vuotias niin vähän tuli saramista, mutta jostain syystä toi on ihan ok. Ei, ei, ei kyllä ymmärrä. I'll <sweak> olen miettinyt, että Rammattuhan on YK on ihmisoikeusjulistuksen vastainen kirja. YK ihmisoikeuksien ihmisoikeuksen julistuksen mukaan kaikki ihmiset syntyy samanarvoisena, mutta Rammattun mukaan juutalaiset on valittu kansa, eli ne on muiden yläpuolella. Niin. Ei, ei, ei, ei, ei, nyt, nyt toivottiin, että, että laitetaan jonkin... Ja Pasi kysyt että saadaanko paskis joskus levy Sitä yritetään, sitä yritetään, hän? Se on stupido levyytyöstä kiinni lähinnä, miten ne saa oikeuksia sinne, niin olisiko siellä mahdollista saada myös pösilon Unplug live-vedot? Tuski kaikkia, mutta mun ehdotus oli, että yksi Pösilön pitää saada. Ylistäkää herraa! Aurinko taiva, taivaas ja maa, Ylistäkää herra! Ja jos me tässä SM-klubille, niin alistakaa jesse! Kaikki Jeesuksen vien maailmalle! Jeesuksen vien kaikkialle! Jeesuksen vien maailmalle, hän on kuollut teessämme. Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien Jeesuksen vien maailmalle, hän on kuollut teessämme. Kansa, kansa, joka pimeydessä vaeltaa Vie la la la joo. Mysä on alkanut tosiaankin taas paskis. Juhannuksen asti pitäisi kestää näitä taas näitä näin lähetyksiä. Pösse on tällä ensi viikolla sitten paikka päällä ylistäkää herraa ja, ja viekää Jeesus maailmalla ja, ja ripäin pois ja alkaa saatana! Herkaut pitistä. Tää on matkamme päähän nälkäiset veet taivaamme piirittää! mo. Yhdeksän laittanut viesti, että Ari Peltosin pitäisi mennä radio eilen. Sopisi vallan mainiosti Oli varmaan keskustelua syntyy ohjelmista! Olisikö se vesti siellä niin? Oho! Kärsimysten tie. Joo, pärä on tänään telkkarissa. Ruupelin vieraana. Päivi Keskella Oi jumala pilkasta. Joo, jumala, alkaa voisin saada takaisin olla meikäläisen osalta tosiaankin tässä näin, ei, ja muistakaa ei se siitä ja hyvästi! Ja niitä pois. Kerrankin lähtee paskiksesta! niitä te istu ruuhkameetossa. Via Dolorossa! Jotain hyötyä pääasiäisestäkin, muuten tää hemmetin tylsää kyllä. Sitten mä ihmettelen, jos on, ei kuulu kirkkoja ateistia näin päin pois, niin miksi sä saa pitää kauppa auki, jos joku toinen ateistin jo, jo, tota, kävis tota, nostamassa jotain siellä niin? Miksi hemmetissä meidän jotenkin kirkollisten tota, no, niin takia pitää, pitää meidän puutimme kiinni on tuloja saamatin? Ne puhuu jostakin Samari, että suomalaisesta perinteestä, eihän sanot, se ole läheidästä tuotu uskonto, joka ruotalaiset on tänne tota, no, niin väkisin tuonut. Toistakin suvinvirrasta puhutaan. Meillä olisi kaiken maailman luonnonuskontoja uskontoa täällä jos, jos niin puhuttaisiin suomalaisesta uskonnon perinteestä. Niin! Valvottaisiin Tommi Läntistä. Noniin, antaa kappale tulla loppuun sitten puhtaasti Parin minuutin aikaa jäljellä. Muistakaa, ei se siitä. Viedon roossa. Toivottomuus on autiohonen jota ikävän öljylampu kalvana valaisee anna aikaa silmän räpäyksellinen sielu huutaa vaikka keuhkot ei meri Laittoi, miten sitten pyhälliset? No tietenkin voi pitää sitten niitä pyhänsä silloin, tota noin, silloin vapaa-päivässä kun lyhtää. Ja jos halu silloin tehdä töitä, niin saat tota niin kaksi kertaa kalliimalla. Näin. Hyvästi. Ei se siitä. Uuk, Tule ja pelasta. Ristiinnaulitse. Helsingissä valoisaa aikaa on kesällä enimmillään melkein 19 tuntia.